Isto é eh? Negras Tormentas. Boas tardes e benvidas unha vez máis ao podcast da CNT Galiza. Neste mes de marzo, a piques de rematar, participamos do 8 de marzo porque a muller traballadora segue a ser unha gran esquecida da senda política e os medios de comunicación participamos por moitas razóns. Participamos porque para CNT a loita sindical é indisoluble da loita feminista, da mesma maneira que o sistema capitalista é indisoluble do patriarcado. Porque neste mundo ao revés que debe enfrontar a diario a muller traballadora, A análise feminista reivindica un concepto de traballo no que o valor non este a arrendabilidade para o mercado capitalista, senón na importancia que esa actividade teña para o sostemento das vidas. Porque a lógica capitalista relega ás mulleres a traballos que non gozan de ningún prestixo, a pesar de que son imprescindibles e vitais para cubrir as necesidades humanas. Tamén porque, ademais, eses traballos, que son limpeza, coidados, alimentación, realizanse sen remuneración e dentro do ámbito familiar, ou tamén moitas veces en condicións de máxima explotación laboral e precariedade. E tamén porque, bueno, vallamos aos datos, porque no pasado saneiro, o paro feminino se incrementou en 32.000 mulleres, que é unha porcentaxe que duplica a dos homes e porque as mulleres siguen condenadas a parcialidade e a temporalidade dos contratos sin que, iso ao parecer, faga necesario dedicar un deses anuncios de medidas estelares cos que o goberno busca acaparar titulares É porque, sobre todo, o sindicalismo e os movimentos sociais seguen sufrindo diariamente a represión como no caso das nosas seis compañeiras da Suiza en Asturias que enfrontan penas de prisión por facer sindicalismo Porque é a muller traballadora quen está a crear un mundo novo neste instante, fronte a un sistema que se devora a si sí mesmo. Por iso, desde a CNT, traballamos diariamente para ser unha ferramenta útil na loita contra o capitalismo e o patriarcado, e contribuir así ás as lesítimas aspiracións de emancipación feminina. Vamos cunha rolda de noticias. Este mes tampouco cesou a actividade sindical da CNT, va la redundancia, e comenzamos o mes coa obriga a empresa eh, Construccións Murúa, coa ten sede en Antas de Ulla, provincia de Lugo, ao pagamento de, de 13.000 euros a unha compañeira que foi despedida por causas objetivas. Evidentemente estas causas objetivas eran completamente irreais, a carta de despido era das típicas baixadas de Google, Pero, por que se faga este tipo de despidos? Pois pues porque unha opción económica para a empresa é eh, se despois o que no mama non choras e non demandas queda sin nada porque aínda por riba esta empresa non lle pagou a indenización deixou a última nómina sin pagar Por sorte, tras a denuncia da CNT a empresa vai ter non solamente que pagar o que lle debía sino ademais readmitila no posto de traballo con todos os salarios deixados de percibir desde o día do despido É outra vitoria máis para a CNT, que esta non foi a única do mes. Na Fundación Castelao, radicada en Compostela, eh, cuas actividades se sustentan subvencións públicas, viuse obrigada a abonar 5000 euros a unha extraballadora tras a demanda interposta polo sindicato. Na orixe da denuncia está o despedimento desta compañeira a que a fundación non abonara as cantidades as cantidades correspondentes ás nóminas e a indemnización legal polo despedimento. Mago que unha fundación cusos fins son, según os seus estatutos, estimular e favorecer a lingua e a cultura galega en xeral e, en particular, fomentar a identidade galega na que tanto se distinguiu o xeño de Castelao parece pensar nesa lingua como algo separado das persoas traballadoras que a empregan e lle dan alento Tras a demanda, a Fundación reconheceu a improcedencia e procedeu ao pago de 5.000 euros, ademais de saldar as cantidades pendentes en concepto de nóminas de salarios. Dá impresión de que a Fundación ten fondos provenientes das asudas públicas dispoñibles para certas partidas, pero pagar o que debe as súas traballadoras non parece ser unha prioridade. Desde o sindicato consideramos evidentemente inaceptable que entidades que operan con fondos públicos incumplan as súas obrigacións laborais presudicando neste caso gravemente os seus empregados. O caso da Fundación Castelao ponde manifesto a necesidade dunha maior supervisión sobre o uso dos fondos públicos por parte de fundacións e outras entidades para garantir que se cumplan as obrigacións laborais se protesan os derechos dos traballadores. A CNT, como sindicato, comprométese a seguir vigilando y denunciando cualquier situación de precariedad laboral. Eh, Subliñamos a mayores a, Sobre todo a importancia de que os traballadores e traballadoras Coñezamos os nosos dereitos laborais E os fagamos valer ante calquera tipo de incumplimento O silencio, como dicía antes eh, Se non choran os mamas eh, O silencio só so sirve para que o peto do empresario Se encha aínda máis de maneira ilegítima Así que, bueno, vos animamos a, a organizarvos E defender os vosos intereses como traballadoras Colectivamente dentro do sindicato da CNT Tambén dentro da nosa actividade sindical, eh, pois eh, dentro do ámbito máis digo sindical máis que xurídico, tampouco paran as denuncias. entonces por exemplo, este mes a sección sindical da CNT no Servizo de Asuda of Ogar no Concello de Ames ven de presentar varias denuncias na inspección de traballo por incumprimentos da normativa laboral por parte da empresa concesionaria, que moitos coñeceredes a chamase Os Ventos Innovación e Servicios SL. En concreto, denunciamos a ausencia de calquera tipo de avaliación e planificación de riscos, cuestión sobre as que as traballadoras non son informadas, algo que supón un perigo tanto para elas a hora de desenrolar o seu traballo como para os propios usuarios do Concello de Ames. Tamén se denuncia que non existe avaliación de riscos psicosociais nin un estudio ergonómico. Desde o sindicato vemos tamén que estes incumprimentos da legislación laboral son facilitados pola, actitud, pola actitude proempresa das delegades de personal, desde a sección sindical solicitouse esta documentación tanto a empresa como a delegada de prevención negándose ambas a facilítala. <coughs> entón, presentárosse denuncias pola falta de un plan permanente de formación para o persoal auxiliar ainda que resulta obrigado polo prego de condicións do, do Concello de Ames e polo convenio colectivo denunciouse pola necesidade de implantar un protocolo de tempos tempos de traballo para garantir o cumprimento dos tempos de atención as persoas usuarias do servicio eh, E de poder facer os desplazamentos con seguridade <coughs> denunciouse pola imposición de labores de servizo doméstico que exceden con moito as funcións da suda no fogar do, do persoal auxiliar. E con estas denuncias, a sección sindical continua o traballo iniciado en uns meses no Servicio de Asúdo Fogar de AMES, no que xa se presentaron varias demandas eh, judiciais e insisten na necesidade de continuar denunciando as precarias condicións de, de traballo neste servizo, que, como dicimos, é unha situación completamente agravada tras anos de abandono e connivencia coa empresa por parte das delegadas da CIGA. Por todo isto, a sección sindical do nosso sindicato, da CNT, aspira a ter un espazo de recollida das denuncias que precise facer o personal. E invitamos a todas as compañeiras a, a deixar ese modelo sindical inoperante pro empresa das, das, das eleccións e da CIGA por unha alternativa fora destes comités que participen dentro da, da sección sindical e que poidan participar como iguais e defender os seus dereitos de maneira colectiva. Seguindo pola vía da, da inspección de traballo, temos tamén unha, unha resolución favorable. Tras varias denuncias presentadas ante a inspección de traballo, esta determina que a empresa Ambulancias María Pita non cumpre cos mínimos en materia de prevención de riscos. Entón, a, a inspección require que a empresa realice o, o estudio ergonómico integral nos postos de conductor e de padioleiro e unha habiliación específica de riscos psicosociais existentes en, en todos os postos de traballo tamén obriga a empresa a facilitar a todo o persoal todos os EPIs, os equipos de, de protección individual necesarios para, para desenvolver as súas funcións que evidentemente non estaba facendo. Antes destas de denuncias, pois pues, a CNT tiña reclamado o cumprimento destas materias o delegado de prevención que, en sorpresa, preferiu aliñarse ca empresa e defenderla nos seus incumplimentos, negando toda a información, afirmando que a empresa cumpría todo... Bueno xa sabemos de que peco xa cada un eh, mentres desde a CNT pues, seguimos loitando polos dereitos da clase traballadora, con sindicalismo de base que non se vende o sistema e unha vez faise patente a, a ineficiencia e a ineficacia dos comités da empresa e dos sindicatos pactistas aquí, pois pues, nada, como sempre a seguir vixiando o cumplimento da, da prevención de riscos laborais por parte de todas as empresas do sector ambulances María Pita, etc e nada A, a tratar de, de ampliar a nosa base social dentro deste de, de sector para eh, tratar de, ter, de ser unha verdadeira alternativa sindical e eh, superar o, o modelo de comités de empresa. Unha nota informativa de, para o Servizo de Prevención de, de Incendios Forestais eh, o, o SPIF, digamos, Todo o personal do SPIF saberá hai tempo, hai uns meses, aprobouse a lei que permite o acceso deste persoal aos beneficios dos, dos coeficientes reductores a efectos da, da subilación anticipada, ainda que técnicamente se trata máis dunha subilación ordinaria que se adianta no tempo. Con todo, non bueno, está prevista a aplicación inmediata desta lei, senón que se deixa todo para un desenvolvemento dun regulamento que debería facerse no prazo dun ano desde a prevoción desta lei, pero... Feita lei, feita trampas saberemos se sale ou non. Polo de agora non existe este regulamento e nada nos fai sospeitar que se vaya a desenvolver no, no plazo que marca a lei. Non obstante, isto non pode impedir a aplicación inmediata dos beneficios. Entendemos que todo o personal ten acceso neste momento á subilación nestas... En eh, estas condicións, aplicándose estes coeficientes reductores Entón, debe instar ante, a, ante O Instituto Nacional da Seguridad Social Unha proposta de subilación Xa que a Administración non pode in, invocar A súa falta de acción para impedir ou limitar o acceso a un dereito De feito A propia lei sinala con claridade que entre en vigor ao día seguinte da súa publicación no BOE e dá tamén as pautas para poder executar a subilación sen máis demora ou sinalar na disposición adicional cuarta que se aplicará a normativa e que xa se aplica aos bombeiros que están encadrados no epígrafe 84.25 polo que en todo caso o prazo para elaborar un regulamento pode servir para marcar pautas de actuación administrativa pero nunca para condicionar ou limitar o dereito a subilación do personal nos termos que indica a propia lei. Para saber, eh, por outra parte, como aplicar estes beneficios, deben deducirse os días de, de reducción redución tendo en conta estes coeficientes e logo sumarlles a idade ordinaria de subilación, que neste momento son 66 anos e eh, 6 meses, porque a maioría do persoal serían xa os 67 anos. Se a data de subilación resultante é próxima pois debe solicitarse cita no, no INSS no Instituto Nacional de Seguridade Social para instar a solicitude de acceso a subilación ordinaria e desde alí facer os trámites para a subilación. Vale, e non é por presumir, pero vamos a rematar este podcast dando noticia doutra victoria máis da CNT, porque o Concello de Castro Caldelas foi condenado, tras a nosa denuncia, a pagar unha indenización de 15.000 euros a cada un dos traballadores denunciantes do GES, do Grupo de Emerxencia Supramunicipal. Os motivos da condena non son calquera cousa. Atención! Vulnerar o derito fundamental á vida e a integridade física e moral aos que fai referencia ao artigo 15 da Constitución Española. E incumplir a normativa de prevención de riscos laborais, en especial o referido ao incumplimento da obrigación de elaborar procedimentos de traballo como parte da actividade preventiva, falta de recursos preventivos e formación do persoal do grupo de emerxencia supramunicipal. Con toda esta información e máis a denuncia da CNT o xulgado considera que a integridade física do, do GES corre o risco moi grave con carácter reiterado e extendido no tempo polo que condena o Concello de Castro Caldelas ao pagamento de 15.000 euros a cada traballador denunciante polos incumprimentos como resarcimento polos danos e presuizos causados Desde a CNT pois evidentemente lembramos a importancia de que se cumpra a normativa de PRL de prevención de riscos laborais As traballadoras, eh, xogámonos a nosa saúde física e mental nos traballos moito máis do que nos damos conta. Así que, antes de rematar con, con este episodio, recomendamos que se tes dúbidas sobre o cumprimento deste tipo de normativa, ergonómicos, psicosociais, eh, riscos laborais en senceral, eh, fai unha consulta ao sindicato. Podese contatar con nos a través do correo sindical.cnt.gal. E isto é todo, que non é pouco desde a CNT onde facemos sindicalismo de raza loba. Grazas por seguir escoitando, isto foi Negras Tormentas.